Bon, pois boa tarde a todas e a todos eh, Vimos hoxe aquí a presentarvos eh, o colectivo Brincarmos que forma parte deste centro social que é Artabre eh, Pois contarvos un pouquiño como xurdiu eh, e cales, cales son os nosos objetivos eh, Brincarmos nace como unha como un grupo, de, un grupo de familias con crianzas galego-falantes eh, que por diferentes circunstancias pois, xuntámonos, eh, coincidimos nos espazos e eh, decidimos comenzar a, a combinar nos parques a, a quedar para facer actividades e determinadas eh, pues, eso, actividades en, que tiñan como motor a, a lingua galega ¿no? Como sabedes, esta comarca pois non é especialmente propicia para, para manter a lingua, sobre todo en determinadas idades. Entón, vimos na necesidade de crear un, uns espazos onde as crianças que, es, que ainda son galego-falantes podan manter a súa lingua e vivirse na de Daí nace un pouco a idea, eh, decide se chamar o grupo Brincarmos xa como unha declaración de intencións, pois, un pouco reivindicando esta palabra que cada vez está máis esquecida, non? brincar, xa casi ninguén usa este termo, salvo na Galiza do Sur. E, e un pouco, pois, saludindo a esa colectividade, non? En, en prol do colectivo. Sabemos que cada vez vivimos nun mundo tamén un pouco máis individualista, e intentamos rachar un pouco con con esta forma de, de vida frenética na que o individual pode sempre máis que, que o coletivo. Non? Aí, falando, mentras as crianças brincan, pois, eh, o salta idea de si estaría ben non? Pois, organizarnos un pouquinho máis e dar este salto a, a formar parte dun... A, formar, a formarnos colectivamente non e a organizarnos deste xeito e daí a idea de formar parte da tarde falamos coa coa directiva que nos acollleu moi ben e aí comeza esta aventura da que esperemos que dure moitos anos e que, da que puda desfacer parte todas e todos e, A idea como dicía ese obxectivo é que estas crianças podan vivirse en diglóxia, non? Eh, polo menos na miña experiencia personal, eh, teño unha filla de seis anos, aquí presente, que xa comeza a mudar de lingua. as veces fala en castelán, cando ata agora, pois nunca o fixera. Entón, eh, pois dai a importancia non? de crear este grupo porque, como ben sabedes, o sentido de pertenza é importantísimo nos seres humanos e para sentirnos parte socialmente pois necesitamos ter cousas en comun e o que nos unía aquí pois, precisamente era a lingua. E, e nada, na miña parte deixo paso ao compañeiro Marcos que nos vai contar unhas cousas moi interesantes e despois pois, falaremos un pouco das actividades que temos programadas okay. Ben, eh, pois, moito obrigado a Rosalía pola produción e moito obrigado a vos por estar desoxe aquí moito obrigado a todas as compañeiros e compañeiras que estivedo estes días a limpar o espazo, a arrumalo, e que termos este, este, este lugar tan agradable, hoxe a disposición deste de, de de acto, no? da de presentación de brincarnos. E, é moi importante o tema este de, de, que comentaba Rosalía de de viver sen diglóxia. Sí. Supostamente, a lingua galega é unha lingua oficial, iso que digan os papéis. Está todas as persoas que facemos o noso día a día en galego pois está moi lonxe de ser unha lingua oficial na práctica, non? realmente. Entón, cando unha crianza non pode brincade en galego, non pode xogar do básquet en galego, non pode danzar en galego, e xo que, aquí falla algo. E como falla algo, pois non, non vemos ficar na casa a chorar, bueno, entón, vamos a organizar unha festa, a xuntarnos, sí, como fichéramos sempre, pois, estamos mal, pois xuntámonos. E claro, isto, de, o de xuntarse, é, é tentar ante os problemas sociais, solucionálos. Pois é moi importante isto, porque, claro, agora sabemos que non chega con ser a lingua da familia, a lingua primaria das crianças, senón que, realmente, se queremos estender termos unha vida plena en galego, fai falta que, ademais, sexa a lingua das crianças de cinco anos, de seis anos, de sete anos, de oito anos, de, de dez anos, sí. E per iso fai falta xuntalas. Así de, así de sinxelo. E poucas veces se fixo iso. Bueno, iso tamén hai que dicir. Eh, porque tamén o, o tema isto da, da diglose e de dominación lingüística, porque iso ao final é o que significa diglose, é unha palabra moi técnica, mas non é outra cousa que dominación por, por motivos de lingua, subordinación por motivos de lingua entón nessa dominación, nesa relación de poder, o que hai é, hai, ve hai vergoña e hai medo, son dous mecanismos que usa o poder para ternos controlados vergoña e medo e todos os galegos todas as galegas eh, todas as xeracións de galegos e galegas teñen que enfrontarse teñen que superar teñen que contrarrestar esta vergoña e este medo por falarmos galego e por sermos galegos e galegas. Efectivamente, a lingua é principal sinal de identidade. Non? E É un da, unha data hoxe moi fermosa, a carta de outubro, que é mesmo o día de 115 anos que se falou por primeira vez Eh, en lingua galega nun acto público aquí en Ferrol isto ten unha significación histórica realmente sorprendente porque houbo dous tolos non máis non había máis tolos en 1911 perdón 1908 de Ludwig Freire e Rodrigo Sanz dous mas isto hoxe conservamos Eh, a memoria deste desta organización labrega que é moi, moi curioso, na cooperativa dobal ali a, a enxerantes, na cooperativa dobal, pon, cooperativa de serantes fundada en 1909. E, efectivamente, o, o meeting, este meeting, este comicio, vai ter lugar, Pua, é casi tan difícil concentrarse aquí para falar como un instituto. <risas> Eh, desculpado. Digo, que van fazer un comicio. Van xuntar moitos camponeses e camponesas xuntas alí en Serantes, o pé do río da Sardiña onde había un solto, había un grande solto ali en Serantes. De que pasa ali? Pois, Rodrigo, Rodrigo Sanz e Ludwig Freire van chamar a Unión dos Camponeses das Camponesas. Isto en outubro de 1908 e xa en 1909 está organizado o, o Sindicato Aldario de Serantes que se chama eh, como se chama o Sindicato Aldario de Xerantes. non sei se chama Liberdade de Progreso ten, aparte, ten un nome sí, moi bonito Liberdade de Progreso mirade que valores Isto é es superimportante, ¿eh? liberdade e proceso, porque hai que pensar que en 1908 os labregos e as labregas non eran propietarias da terra. Había foros, tenían unha condición de servos, e o que están é a quebrar, quebrar o bipartidismo, a quebrar a lógica dos caciques, dos liberais e os conservadores. Apece unha alternativa popular, democrática, ¿eh? a organización dos camponeses deserantes que despois será absorbido polo concello de Ferrol e isto, estes dús personaxes Ludwig Freire e, e Rodrigo Sanz fican un pouco esquecidos na historia da Galiza e do galegismo e, claro, o traballo bastante co tema das Irmandades da Fala en concreto co Irmandade da Fala de Ferrol mas hai un precedente a Irmandade da Fala o voceido da Irmandade da Fala era a nosa terra 1916, o Boceido. Mas o ese Boceido recolle o nome do outro Boceido, que así se chamaba a nosa terra, queda o Boceido de Solidariedade Galega, de Solidariedade Galega. E que isto é Solidariedade Galega, pois unha organización que toma como exemplo Solidariedade Catalana, si? Que en 1909 Solidariedade Catalana consegue 41 deputados dos 44 deputados que podía haber en Cataluña. Realmente, en 1909, Cataluña xa eh, ten unha, un comportamento eleitoral completamente diferente do resto do Estado español. Completamente. E dan os nacionalistas aquel momento, a catalana. E van vir aquí a Galiza os deputados catalanistas e, eh, eh, como exemplo, os regionalistas que habían na Coduña, Coruña ali, constituen este partido político que vai incentivado o sindicalismo labrego que se vai chamar Solidaridad Gallega, Solidaridad Gallega. O primeiro acto isto é moi, é moi significativo a, a acto de presentación de Solidaridad Gallega, de Solidaridad Galega vai ter lugar en 1907, o ano anterior né? o 6 de outubro en Betanzos Que aparece na nosa terra, 1907-1908, o discurso a nosa terra, en aquel momento era bilingüe, galego-castelán. E ¿sí? aparece este discurso que todo o mundo ficou abraiado porque Luglis Freire decidise falar en galego os camponeses. Tamén Tambén era, era un domingo de feira, ali en Betanzos. Lourdes Freire é un grande orador, ¿eh? realmente, un grande orador. Mirade que bonito é ¿eh? o comezo e ¿eh? o que demostra realmente esta, como se quebra a dominación lingüística, como se quebra a diglosia, como se consegue superar a vergoña e o medo. A vergoña e o medo. Di, dicía en 6 de outubro de 1907 Lourdes Freire, Mariñans e a comarca das Mariñas, mariñanse montañeses, homens laballadores enrados. Saúde! O que agora tengo a trevemento de falarvos e tamén mariñán, Dulce Freirea de Sada, que tivo o grande sor de nacer, de nacer nesta bendita e ridente terra nosa. Eco como tal mariñán, quero vos falar na lingua gallega. Primeiramente, porque deste xeito -me, Entenderedesme mellor E despois, atención con isto E despois, porque un boletín da coluña Que para escarño e vergonza do bon sentido Leva o noven santo a da nosa terra Dixo, que dixo este boletín da coluña? Que se oxe se vos padolaba en gallego Na fala que adeprendimos das nosas nais na fala que de Endosa, en que vosoutros namoedaste desas compañeidas da vosa vida e dos vosos infortunios nais cariñosas dos vosos fillos enterrarías en o ridículo a propaganda de redención da verdadeira libertad que albodeixo pre desta terra enterrarías en ridícula a propaganda de redención por falada en galego isto primeiro que advirte Dulce Freire, e que un boletín da Codunha, que resulta, que leva un nome exacto da nosa terra, como se chamaba este boletín? O primeiro que o vim, dixen, seguido que era a Voz de Galicia. Mm. E puxe en vez que arvado un mes seguido da la Voz de Galicia, que non que é a Voz de Galicia, podería ser, pero non é. E, un xornal que había na Codunha que se chamaba Tierra Gallega, que un xornal, isto é curioso, que era dos republicanos, dos republicanos que estaban moi anoxeados estes de republicanos de tierra galega porque dentro de solidariedade galega había republicanos federais como Santiago Moreno. Así que, estes republicanos federais, nos finais do século XIX, van a aprobar unha eh, Constitución para o Estado galego. Chamaban ya así, Constitución para o Estado galego. O republicano federal galego, eh, está tamén un pouco execido, en Cataluña vai converser co, co nacionalismo, aquí vai converser neste momento con solidariedade galega e con, con este personaxe, Lutis Freire, que non era republicano federal, sino que era da cova céltiga, do grupo de, de Manuel Murguía, de, de Pondal, si? e, da Liga Galega, chamase. Mirade que bonito isto. O asunto que A pesar do que diga este este xornal, Lurdes Freire fala en galego. Fala en galego. Por primeira vez. Fic é, é como unha un Como se diría? Unha conmoción. Era único. O único orador que vai falar en galego. E comeza a de galega en Betanzos e A por toda a comarca das Madiñas, das Madiñas de Betanzos a Comarca da Coluña e despois para aquí para a Comarca do Medeferrol um, Lulís Freire o Rodrigo Sanz comezan esa campaña de divulgar a posibilidade de que os labregos e as labregas se pudiesen unir porque se aprobada un unha ley de sindicatos en 1906 e tamén por primeira vez o galego na oratoria pública ata daquel momento estaba completamente reducido a unha lingua oral folclórica era un dialecto bueno foi todo un precursor o Lotei Freire no? <risos> Eh, mas isto é todo con toda contada conciencia. ¿sí? Eh, non todo o cedo de solidaridade de gallega chamábase solidarismo gallego, órgano quincenal de la Junta Codunhosa de Solidaridade Gallega. En 1907, xa Lourdes Freire reflexiona. Podemos afirmar las ventajas de la propaganda oral en lengua gallega, la cual tiene ondas raíces en el corazón de nuestros campesinos e es medio eficaz para despertar en ellos firme convicción. Escribe en castelán. Me xa está dando ese pequeno salto no uso práctico da lingua. Soledad gallega vai escribido un panfleto. O catecismo solidario. Tamén chamando unión dos camponeses e das camponesas. En galego. Está editado bilingüe un panfleto, vinte páxinas as dez primeiras páxinas están en galego as outras dez a, a súa traducción a súa traducción e tamén este rotativo de la Coruña que seguramente sería tierra gallega tamén vai atacar duramente a publicación do catecismo solidario pode estar en galego dirá la gaita gallega non tiene sones guerreros e sería unha estupidez pretender transformar la muñeira en el segadores. Poden, isto que di, literalmente, este xornal, criticando por aparecer en galego, inda que pensa simultáneamente en castellano a tradición, eh? atención co detalle. Mas a nosa terra responde a terra gallega e dille que xa os highlanders, os escoceses en Waterloo, usado a gaita como símbolo de, de combatente. Na verdade, o Waterloo, os escoceses, que as súas gaitas. E aquí na Galiza, a gaita galega, tamén no movimento de independencia en contra dos franceses, tamén son no himno de guerra do batallón dos literarios. É moi bonito, seria moi bonito recuperar este himno ás compañeiras segas, como se chaman das revoltosas da Antonia Alarcón eh? que dai un gaiteiro pois é moi bonita esta melodía que despois parece que ten algunha relación co Hindo de Riego pero era ían o batallón dos literarios para a independencia en contra dos franceses que foi unha guerra popular de guerrillas popular que acabou con o maior exército de Europa naquel momento polo povo galego 1900, 1800, 8, 8 e hai un himno en cagaita, cagaita. Eh, tanto oral como escrita a lingua galega incomoda isto en 1907 1908 e eh, claro, Ludwig Freire xera un señor ah, un señor pues non sei sé si se te día 40 anos te día ser un señor como a min, te día unha provecta idade en 1908 é unha persoa realmente moi moi usada. mas viña dunha tradición desta da Liga Galega máis nada chegar de, de na Havana, e, a chegar da imitación na Habana na Habana estaban moi avanzados, claro pois e, xa coñecei dali a Curros Enriquez e tal. mas a xeña se incorpora a Liga Galega queda era o, o primeiro realmente o xermolo do, dun partido nacionalista galego e, que formado por, por Manuel Murguía É moi interesante porque na, na, como se chama? Na, nos estatutos de Liga, da Liga Galega están tamén redixidos en galego en 1897. É a primeira vez que pasa isto. Redixidos en galego e despois, capu, ca traducción, o castelán. Na, nas propias bases da Liga Galega ainda que a Liga teña podo idioma social o galego poderá facer uso nas súas discusións atas escritos indistintamente o galego ou o castellano. Os poucos protonacionalistas que habían na Coluña a fines do século 19 consideran antes das Irmandades da Fala que o idioma social da Liga Galega vai ser o galego. E ali estaba Lúñez Freire e estaba Manuel Murguía. Poucos máis, eh? non se serían 25 ou unha cosa así e e pensamos estes regionalistas que, que reclamarán estes regionalistas pois a Liga Galega en mil eh, a finais do século XIX reclamaba a mesma autonomía política do que Cuba ou Porto Rico ni máis ni menos a mesma, porque lado Cuba e Porto Rico era a colónia española pois iso que reclamaba, a mesma autonomía política cando para, para os intelectuais españóis foi un desastre a perda das colonias, Ludwig Frey de Didá. Cuba e Filipinas se han perdido felizmente para España. Sí? Está literalmente nas antégonas do imperialismo español. Tamén el propio viveu ali en, en Cuba. Isto é eh? 1897. En 1898 tamén se recolle na prensa da Liga Gallega Un acto que un homenaxe que lle fan un sacerdote galeguista, que se chamaba Francisco Suárez Salgado, en nesta cea que lle fan a este, a este sacerdote antes de entrar en nosalónde, que o castellano ficaba proscrito e que só se falase en galego, con que todos aplaudidos. Quen estaba entre os comensais? Manuel Burguía, Pondal, Martínez Salazar, Florencio Bamonde Euseño Carré. Galos Salinas e Lulis Comeza de maneira Dubidosa Este proceso de normalización Da lingua Estes persoeados Realmente persoeados dunha enorme cultura Dubidan ainda en empregado galego Dubidan En empregado Pois é un acto significativo Que nunha cía de homenaxe En celes van a falar en galego Están a facer algo proscrito algo proscrito realmente ben mas Lourdes Freire tamén dentro da Liga Gallega van, van levar adiante o, unha escola de teatro en Galeo de chama a Escola Regional de Declamación e, que por certo vai ter un grande éxito unha obra de, de Lourdes que se chama a ponte e que vai estar aquí tamén no Teatro, no teatro Xofre esta obra a ponte que é unha obra onde os protagonistas son os labregos que acaban revoltándose contra os caciques, e un deste é... É claro, en galego en 1903, tamén é moi subversivo, tamén marca moito. Non dan nada favodecedor do contexto. En a prensa da época, co comentan... Eh un crítico en la voz de Galicia se equivocaron de medio en medio los escépticos tontos que con un moín de desprecio en los labios y un vacío muy grande en la mollera se reían al solo anuncio del estreno de una obra regional que escribía una obra en galego y poñela en los palcos porque este oprimido éxito del teatro en galego a ponte y ese motivo de risa motivo de risa Ben, que tive unha excelente acollida, sobre todo entre o, o povo pobo traballador da Coruña. E aquí tamén se vai a a tede esta A Ponte. Eh, hai un personaxe moi emblemático na Ponte que se chama Antón, que era un galeguista, poto galeguista, membro do, do sindicalismo a radio, referíndose a un fidalgo que realmente era honesto, de ida, tan amigo e dos labregos e sempre fala como a nos, porque di que na fala galega ainda, ainda non se fixeron falcatruadas, nin se escreberon as notificacións de embargos, nin se estenderon os recibos das contribucións. Non sei se vos só algo está isto, mas o Castelao vai no recoller case tal cal no álbum nos. En galego ainda non se escrebido os recibos das contribucións Ben, en 1907 funda a sensorialidade de Gallega vais a estender por toda por toda a comarca realmente todo comarcas de Coduña, de Ferrol existe tamén outra, outra, outra outro movimento de carácter aetradista de tendencia anarquista e despois en Vigo tamén toda a provincia de Vigo toda a provincia de, de, de, de Ponte Veta co directorio de teis, Mas é aquí, o que nos interesa nos, agora mesmo neste acto, é eh? solidariedade galega. E como se vai, vai tecendo esta rede, e como vai tomando partido eh, tamén polo galeguismo, polas irmandades da fala e polo nacionalismo. E non é, non é casualidade todo, todos estes, estes primordios da normalización lingüística, todos estes precursores, todos estes ousados, porque eran realmente moi poucas persoas, moi poucas, tan poucas que o recolle na prensa da época o señor Lourdes Freire fala en gallego, cousa que era inaudita. inaudita. Mirade como o recolhe aí na prensa da época este acto, é moi curioso, como duvida Lourdes Freire en o 4 de outubro de 1908, exactamente hai 115 an anos, tédelo aí na fotocopia esta, Vamos aí. Eh. Concurrieron 1500 personas, eh? A ver, agora, a ver se facemos mítins de 1500 personas. Enviado os representantes da sociedades agrícolas de San Saturnino, FENNEDA COBAS e Mugardos. Habrado os señores, Bouza por la Comisión da del mítin, Señora Leoneda Otero de Mugardos, unha muller, fala unha muller que por tanto chega un pouco a pista e dunha mesa esta señora Esta rapaza, Leonel Otero, esta moller Os señores Andión, Seijo Luzlís y Sanz de la Coruña Estos dos últimos oradores Habladon en gallego Porque así manifestou Su deseo la concurrencia A preguntas del señor Luzlís O señor Luzlís Alí en sedantes O pé do río da Sadiña Pregunta ya o mil labregos Que dedes que vos fale Na nosa lingua duvida non a ser que non se xa ben recibida a propaganda da redención. Foi dan del entusiasmo e religiosa a atención del auditorio. Religiosa a atención del auditorio. Non? Isto é moi significativo. 1908, 1909, fundase formalmente a cooperativa de Sedantes, que vai ter unha continuidade histórica, até hoxe mesmo, mais a ah, Non chega ca cooperativa, ca cooperativa de Sedantes que se va vai fundar en toda a comarca a Federación Agrícola Ferrol Pontedeume porque se organiza en todos os concellos da comarca liberdade de proteso aquí en Sedantes, a emancipación en Nadón, a modalizador en San Saturnillo a Necesaria en Fene Centro Soledad de Pontedeume Inión Camponesa de Cobas Sociedade de Oficio Rodais de Neda Sociedade de Obreida de Ferrol Sociedades de Carpinteros e Cantellos de Mugados, Sociedade de Arrícola de Somozas Ares Camouco, Cervasa, Capela Mon Mugardos, Monfero Todo para quebrar o dominio dos caciques E o sorprendente disto Porque ademais de mellorar as condicións materiais dos labregos e das labregas de comprar en maquinaria de contratar un veterinario, de contratar un médico, de levantada as colas. Que van a fazer? Pois pues van a ser presentadas as eleccións. As eleccións de 1909, con tanta de sorpresa, van a conseguir a maioria dos vereadores, a maioria dos conselheiros, atención, en Fene, en Monfero, en Nadón, en Neda, en Sansado o Niño, nas Somozas, en Vilar Mayor e en Sedantes. En sedantes quebran o turnismo a loita liberais e os conservadores entre os partidos dos caciques e aparecen os labregos a gobernar sedantes. Por primeira vez, este magnífico, as clases populares, por fin, levantan a cabeza. Isto en 1909, 1910, nas cortes ao Congreso Español, en 1910, tamén o atladismo quede presentar Houve uh, representantes, como solidaridad catalana, conseguidas 41, polo menos que houvese un, un artadista galego, para quebrar esta este, esta xemonía dos liberais e conservadores que se esquecían por completo de Galiza. Non o van conseguir, mas conseguen presentar a Rodrigo Sanz, nunha casualidade, a un ferrolán. Foi o primeiro que se presentou, o primeiro, Protonacionalista Que foi o, a, como o candidato o conceso O primeiro O primeiro, Rodrigo Sanz En 1918, se organizadas as irmandades da fala Mandan as cortes Tampouco vai ser en un Mas se toda unha victoria Conseguir presentarse Porteido Gadeira por Celanova Lousada Diegues pola Estrada Vázquez Enrique por Noia, E tamén, outra vez, Rodrigo Sanz aquí por, por Pontedeume por, Ponte por, por la Comarca de Pontedeume Pensemos que esta Federación Artícola de Ferrol Pontedeume -Ponte vai asinar a, a, o manifesto da Asamblea Nacionalista de Compostela, a segunda Asamblea Nacionalista, para que vexamos onde, onde están as coordenadas deste xente. Eh, que, por certo, en xerantes era, era, era moi potente, tan potente que chegou a taoxe, mas realmente o motor da Federación Agrícola de Ferrol Pontedeume Estaba en Fene, chamábase A Necesaria A mí coincidiu-me, por un pouco po, de casualidade Ver no arquivo do Reino de Galiza O expediente era un monumento de actividade e de persecución Por o mesmo tempo, houve unha acta de persecución en contra de la necesaria Todo este, isto un pouco, a perspectiva eh, máis política, sí, mas tamén vai haber unha perspectiva máis práctica de, da melhora das condicións materiais dos labregos e das labregas que van e, ir elaborando un programa de, de solucións para o ato galego. Entón, estes membros de sociedade gallega unidos á Unión Campesina da Coruña e unidos ao directorio de teis organizan a primeira Asamblea Artaria de Monforte. A primeira 1908 isto xa está organizado eh, a partir de 1907, a primeira 1908. E é moi curioso, moi curioso eh nesta primeira asamblea da de Monforte o seu presidente era un era un caspinteiro da Coruña que se chamaba Xosé Modeno Vello, era anarquista, mais A mea parte do proletario galego é simbiótico, ten terras, entón ao mesmo tempo participa en unión campesina. O anarquismo na Codunha é moi forte, estende o anarquismo tamén para no rural. Este xosé moderno novello tamén é moi curioso conhecer este pequeno detalle, porque vai formar unha familia de anarquistas que ten muita proxección, vai ser do futuro o pai do, do comandante moderno, que vai ser un líder anarquista durante a Segunda República na coliña moi importante que consegue fuxir fugir da barbarie acaba en Asturias e monta un batallón Galicia que vai entrar eh, pola Fonsa Aldada e ali no no, no, Acebo, no monte do Acebo van ser asasinados todo o batallón Galicia. Este señor, o comandante moderno, era o seu dirigente. É moi bonito porque se conserva a memoria do comandante moderno e todas as torturas que sofreu este señor nun romance de maneira oral. Podes consultar en Youtube. O romance do comandante moderno. Pois, era un dirigente anarquista na doña da Segunda República e o seu pai en 1908 estaba a presidir a asamblea a Galia de Monforte. En un momento este da discusión sobre a emigración, este señor José de Novello di, "Señores, señores, debo dicirvos, respondendo ao íntimo do meu pensamento que as miñas ideas son moi avanzadas. E anarquista, era comunista, libertaria, claro que eran avanzadas. Sempre quixen máis a Galiza e a pesar disso Dixe o seno de Novello, sempre quixen máis a Galiza do que o resto da humanidade. As primeiras palabras que aprendín da miña mái foron nesa fala galega. Nela sei explicar mellor que en castellano os meus pensamentos. Eu son galego e desde agora vou falarvos na nosa fala. Relata tal cal... Galicia, revista, semanal ilustrada. E os asistentes á Asamblea Agraria de Monforte, os aplausos fueron fóron ensurdecedores, todos postos en pé berraron. Viva Galiza! E nos ollos de moitos asambleístas brillaron as baguas, fillas dunha fonda e mal contida emoción Desde aquel instante todos se sentidon asoballados por un grande amor, Todos falaron en galego. Todos falaron en galego. Todos os do campo e os da vila recoñecedonse galegos. Que unha anécdota que relata Rodrigo Sanz despois nunha, nunha revista dirigida por un ferrolán chamado Delio Rivalta Estudios Galegos. A asamblea agraria de Monforte vai ser en galego. En galego. O idioma en que se desombebe dunhas asambleas de Monforte tamén admira o correspondente de la voz de Galicia. Nestas xornadas, oubiu literalmente expresarse moi castizamente nesta nuestra lengua a hombres que valen mucho. A te daquela é dunha práctica exclusiva de Luglis. Na clónica, escrita en castellano, reproduce unha pequena intervención literal no nos idioma. E como como piden a palabra os, os participantes na Asamblea del Dadea de Monforte. Pido a palabra, sabedes da bondo, meus queridos irmáns. Meus queridos irmáns. Aparece esta palabra, irmáu, como unha alborada de gloria, o sentimento de irmandade comece a espallarse, despois serán as irmandades da fala, despois se dá o partido garriquista, estará aí. O irmáu Daniel, mas moito antes, en 1908, xa se chamaban, xa se consideraban irmáns o movimento atlalista. Isto tamén é moi significativo, porque ao mesmo tempo que se reivindica a dignidade dos camponeses, está a reivindicarse a dignidade da súa lingua. O sindicalismo atlalio e a normalización da lingua nacen xuntos. Despois virán as Irmandades da Fala, E non sorprende que no libro de afiliados do Partido Galeguista de 1930 que se conserva no arquivo de Pontevelta reservasen o número un neste libro de afiliados a un incansable señor de 70 anos chamado Manuel Lúlcis Freire. Está reservado o número un a Manuel Lúlcis Freire por ser el oprimeido, o precursor. Ben, Quería pechar o, o acto, este recordatorio de, de este, do, do primeiro acto público en galego como comezan estes primordios da normalización lingüística e que vai literalmente o par do sindicalismo al radio cunha pequena parábola, cun pequeno conto cun pequeno relato que fai do Ulis Freire porque ele sabía que con estes contos era máis fácil que os labregos as labregas comprendesen esta mensaxe tan abstracta da solidariedade. Entón, acaba así este discurso de Betanzos. Mirade que bonito o conto de así. Unha vez un bello Petrucio estaba enfermo de morte. Chamou ao rente do seu leito aos nove fillos que tiña e dixolles ao máis pequeno que collera unha vada de bimbio e que a romperan. A vara rompeu fácilmente. Despois, dixo o fillo máis bello, que da forte e valente, que rompera as nove varas xuntas. E por moita forza que fixo, non puido nisequera dobralas. Entonces dixo o vello petrución, xa vedes, meus fillos, que unha vara sola é fácil de romper, pero todas xuntas non hai quen astobre. Eu vou morrer da xiña. E rogo vos que teñades sempre irmandá, que vos defendades todos xuntos para que os vosos inimigos non poidan facervos mal. Seguide pois, dilutís, di seguide pois, asociándovos, xuntádevos contra os vosos inimigos e seredes fortes, e seredes libres, e faredes libres e honradas, rica e poderosa, a terra querida onde todos nacemos. Viva a Galiza, viva a solidaridad e viva a brincarmos. Nada, nada, nada. Pois obrigada a Marcos por esta clase magistral. Eh, moi interesante todo, todos estes primeiros comezos na nosa comarca e eh, iso, dito, como somos persoas obedientes, vamos a facer caso a Lugris e vamos reunirnos, vamos xuntarnos e vamos brincar en galego eh, entón queremos celebrar eh, o día da crianza galego falante este sábado, día 7 no centro cívico de Canido E temos unha xornada con moitas actividades pensadas para gozo e disfrute de, de, de todas as persoas, sexan da idade que sexan, non? Aínda que por suposto as grandes protagonistas serán as crianzas. Entón paso a contarvos un momentiño rapidamente o programa. Comezaremos ás 12 con obradoiro de danza en familia a cargo de Repichoca Ferrol. ás 13 horas teremos foliada e petiscos a prezos populares. As dúas e media, máis ou menos, xantar popular, con arroz con carne e o arroz vegano. E, despois, as 4 temos un pregón eh, da escritora Ánxela Loureiro, escritora Ferrolá, que é unha figura fundamental non Na, nesta normalización da lingua, xunto con outras figuras, afortunadamente, que temos pola comarca. Entón, queríamos pois tamén facerle como unha pequena, un pequeno recoñecemento reconhecemento entón convidámola a ser como a nosa pregoeira deste primeiro acto de celebración da, do día da crianza galego falante e, As cinco temos a presentación do libro Sainza que en na que virá un dos seus autores Cristian F. Caruncho e as seis e medio o espectáculo da clán eh, Pajarito Como vedes, eh, unha xornada completa con actividades diversas, eh, agardamos que que resulte do vos interese que poidades vir a, a partillar ese día con nos e que é xa o primeiro de moitos días de crianzas galego-famadas. Como ben dicía Marcos, eh, que dixes aí unhas pinceladas non? moi interesantes desa, deste primeiro acto onde a nosa lingua foi utilizada nesta comarca, non? Pois, se unha... botamos a vista atrás, levamos literalmente séculos de opresión da nosa lingua E ao mesmo tempo levamos séculos resistindo Entón que brincarmos, e con isto xa acabo, poida ser un pequeniño grau de areia máis eh, nesta resistencia Obrigadas a todas por aquí.